أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ذنب يا ذنب لا يبتننكم الشيطان فرنب آم أن إنسان يبتعج لا خطابك اور پایمن چلنے نہ ذکر کرو کرنے مت کرو دغه تذکرہ ورته ونه دینا اللہ جلال و بین خطاب عام انسانانو کا تمام دا اسلام و سلام او اولاد ته خطاب کوي او ایزن گئی نہ الله فرمای یا آدم اے اولاد دا زامن و دا آدم لا يتننكم الشيطان فتنه کی دیوان نجه تازو لرشيطان گمرا دیمه کی تازو شيطان چه تازو پا خبره بانده رو پاره چه تازو عورتون اختاره بی تازو پا بی پرنگه که مبتلاه بی اور تازو عورتون اختاره بی کما اخرج ابویت من الجنه ز کدان تاسو دښمن دی نورو تاسو دې د تاسو ابا وای کوم مورفلان تاسو من الجنت د جنت نه ده کې الله جل جلاله یو حکم موږ تاسو ته بیان کوي چې شیطان برکت څخه ګمراړي پدې خبره راو نه پاره چې خپل اختاره کې یا نور په نو کې مختلف خوابی آرد بسی اللہ وزی بیانتا چه بولدی استاد دشمن نده بدا کوشش کئی آداد و دشمن نده آخر جا ابوائی کم من الجن دا دیو جن خدا استاد تو مور اقلان دا جنب نبن رو بسیری نپت اولا گی دا ابوین اطلاق پا غا نیکو بانده پا برا نیکو پا غا بانده ام مراد آدم علیه السلام و السلام او حضرت حواتم اللہ وی دی شیطان اغیی دی جنت نرو باسی باسیلو نو شیطان غنو باسیلو خوکم و دا چا اللہ نالا کڑو ایہ بیتو کس شئی و چونکہ دا غیلت پارا وسوسا جو چاکڑو شیطان کڑو نگو را اللہ زانت نسبتو نکو اللہ داو نوی چی ماو دو گیلی چی کوشی بلکی چاکتے نسبتو شیطان پہ نسبتو زکر اکترائی جو داگی شیطان نکو نو شیطان کئی دیسی دے افتدا کے اور لگی بس جو پکلہ باندی خلقو تو لگی آو اس وسط بس داگی نبیان آو آگی اپنا سوڑی دی دیکن شیطان نجد اپوسو پر جدی سنگ خلق جنگی آنو آو آتو ایرازہ آغا تیلی دکان دے بود آو والا ترى قياس الا غوته غند كلا پا ديوال باندې راځه ل چر مخيار الا يپس بيشور الا بيشور سر اس په ورا نه بس داغي نه بيو لګي در بلين تکل کا بل لګي در بلين تکل خبر نه يني اګه کار اغه تو نور بیا خلق کوي ورته نقدرک اگر چه ادم علی السلام تو سلام الله تعالی او حکم کړو قسم الله تعالی او چون کدا غدا پر سبب او وسوسه چا جوړه و شیطان نا الله جل جلاله نسبت اگر تر تو کو بنيادی کاریګری او وسوسه کې راغوه الله پر مې تاسه بمرا دی دا تاسه دشمن د زدي و جنو استاد مو را بله په جنت نه راوځي نو یو د جنت نه راوځي ادوین یاد زیوان همه لباس همه ویق کلیده دی دوارونا دا اغیل دوارو آغا کپلی نو کپلی تینا اغنه نوی وکلی خو دا اغا واسوسه جو شوا دا اغیل پا وجه بانده دا اغیل آغا لباس لباس نورانی لباس جکم و آغا ختم شو آو دا کرنگی آوردونه کلوش نو دا اغیل پارن دا اغا لاند یان دی انهم علی واسههما او کلیدا عین لباتهما کپلدا اوی دعا او ددی د پارا عاقبت دا چې یخدن دعا له تا ثواتهما د اوی دعاونو نالا مون ته یو غیرت ګویا کیرا چې د تا سوګمنانی کې د دې تیواو نګه زکیات و توبرا استاد جنت نارو ګند هغه نه کپلی لري او دا کپلی لري پهونو انده چې دا هغه دوالو او رتون یو نه ښکار شي نو ډېر نقصانته ستاسو امر اقلار لري په بهترین ځای نه او کلی دي بهترین لباس دینته او بالکل دی دا هغه هغه خبره هغه کارې کړې دورت نه ښکار نه دي مون تاسو سی وای چې په دنیا کې راو لگی دل مسلان پچاکی دی او کس پلار سر جگہ سے کارو ادام علیہ السلام زمانگاستا سنی که اکل انسانیت تی پیدا زکا خوالنا ٹولو تاوی غیر تو که چد دیم گمرا نگی زکا مر اپلار سر جگل دا چاک کردی اس کو دنیا کسو کرو لگی دل چاہو اپلار سر جگل دا سکارو گی بہترین پوروی دا آگئی مسلان دا آگئی نا اوباسی اور کپلیت نا او دا کرنگی یو بلتا ہے بربنڈ کی سملا کینو اغبہ اغسر عمر کی خبری ہوگی یادا اغبہ اتباع ہوگی ہیچ چریب ہونے کی نو اللہ درکہ سی منکہ ٹوئی انسانان توئی کافر دے اکا مسلمان دے کافر دے اتباع مکاوا ایمان را دا اغبہ اتباع مکاوا مسلمان تا موی دا اتباع مکاوا زکا مور اپلا رہے اندلہ دے بہترین جینا رو کا گلی دی او دا اغبہ انے کپلین ل د آئی دوارو دا قبلو یوبالعورت دیرن سازدین کی حبیدہ خبر راجی چیزا خضی خوان یوبالتاورت قتل دا حسو دور الویہ مسلنہ دا تک دا جنت میں رو باسن الویہ خبر دا واؤ خضا خوانو نکد یوبالعورتیو لی منسو چلو شو نیاد ساتھ این بی اکرام علیہی مسلان دو اپس نیمار دیر حیادار دیر اینٹی آئی حیادار دی در اینٹی آئی حیادار دیر اینٹی آئی حیادار چی ما دا نبی رسلانم نسند دلی دلی آغا زمان نسند دلی دلی انتہائی کمالی حیات دا دا پیغمبر دا پارا دا کمالی حیات دا دینام حیات چی دا آغا عورت پستر گو گاندی یا دا دا دا کلی بی بی آورت ویند دینا آغا انتہائی حیات اگر چی دا کار جائز دینا جائزو ندی خلاف عدب دی یعنی بہتر خبر مراند نوی پیغنبر در پردام دیلوی خبره یعنی کمالی حیاء پاغبانی ما تک لا انجانی کار داشو چی یو بلتی اولا تون افکارش ورپسی اللہ تراد دا دشمن تازو داخکارکی چی بولی دا دیر خطرناک دشمن دی ستازو دشمن دی مورد لارسن از الان کار کرد او انہو یراکم هو ورقبیلو من حیط لاکرونم انہو یکینا شان دا دی یا یکینا دا شیطان چدی یراکن وینی تاشل را هو ده و او دده اولاد او دده کر او دده نسل طول ایمانی مپسیلی نکلی وینی دده جماعت دده اولاد کر او دده نسل هر مانا مپسیلی نکلی ده من حیث و دعا و زینه لا ترون هم جبتا سدینی مینی نو طول دا ادم علی السلام اولاد تالاوی گورت دا انتیه خطرنا بریش مند دشمن خطرنات آغا چه انسان نوید خواه انسانانو که دشمن وید نزان بیام چکه زان با پتین و کلا نا کلا خود اونی نزان باتی بد بات که دا شیطان در دا دشمن در اللہ برمایی چی دیت تاس و وید در دل کرم تاس وید خود تاس و بل کلی دیت تاس و بل کلی شرید دیت در دشمن تاس و دیت وید نزان دشمن ددا نبت کې دل <سؤال> سره دعا الله تعالی په مدد سره کې او دعا الله نبت تو سره کې بس تاسو تماولو دا شیطان چلے دا یو سپید دا الله تعالی مالک ته بل د مالک په ذریه بدل نه بچي دا الله نبت دعا والی او اذ بالله و دا قران کې چې اعوذ بالله شیطان راځي نه بچي دا دی چې محمد سي پارکه و ان ما من الشیطان ن باذن الله و اسو سدرتوا چې چوندای ز باندې لګي را بيدار دکی نو بس پښت از بالله قناه رچنه ول داله تلنه مولانه نو, نو خطرنا د دشمن دې چې کله دې دې نشي نو زده نه بچکول هغه داز شي چې ته د الله جل جلاله پزات باندې پناو نس او بیا دا چې خارج کی بلکی حدیث کې رضی الله پر عمر له ان الشیطان يجري من آدم مجرد دن و جو عیلت صدور بنی آدم مساکن اللہم آو بیات پر عمد علیہ السلام پرمائی من آسمہ اللہ شیطان پر انسان کے دا سدور بھی لکسنگا چھے انسان کی بھی نگسی دا اغی سینی دا انسانانو دا بنی آدم سینی دا دا اغی قرون دی کم انسان چھے اللہ تعالی اوساد اور قرآن من معلومی کی چھے سینہ کہ اللہ دی فی صدور امناس سینہ کی دیو سوسا یعنی پزلگی مراد دی نظر دی نو بلکل دی انسان پدی زبان دیتا دا اقپل سون لگو لی لکسنگا چی جوار لگی دلی او کلکا او دی چکلتا اللہ حیات کی ندی روز تشی او چکلتا قبلت کی شنبیا دیو سوسا چی نو خطرنا دشمن دیو قولی دینش بلدار انتہائی قریبی تعلقی دیتا سا دیو جنو شریعت اسلام کله جمعہ راځي نو اوم دعا چیرې خپل شوند او بسی د دنه د بچي کېدو علاج دا دی چې کله الله یاد کوی شي حدیث کې راځي نو خنصا د روښتشي نو شریعت تعلیمونه دا لري نو الله دا خبره کوي انه یرا دیر ډېر خطرناک دی ګنن دی ویډیو تاسو لران او دا او نظر او اولاد ویني تاسو لران من هيڅ د ځم مکان نه لا ترونه هم چې تاسو نن ویني نه نیا په الله <سؤال> تعالی <سؤال> باندې پناه مست ليو بل دا دواغه نیوېلي ټول ټیم کې د الله نو واسطه مینه دی ورستکی بیا دې کې یو خبره ځده چې دې لیدې ولې دي دې لیدې جنات او یا شیطان دې ولې شي نو ما تله ازران دې وې چې بیا نه یې اګوي دغه یو دا چې د ذر رنگ بدن باندې نه نمږ تاسو غدا نی هيڅ شی را کوي چې پکې تاسو کې عبادت کې سلیو نه سره په شاور از زحکری په نظر باندې نه څنګه دا روان نشتا مديلم الله روان دې او دې موجه ده ان دې لږ دې کم شې ان دې باریک بي ناګلې دي زه आवाज راته ان دې سپړ باریک دی نو جدا کمشے ذرات باریک ویسپکوی کساپت میکی نوی ناغالی دینش نیو دیدی رنگ نشتہ اوگل گارے چدا انتہائی باریک دینش گی دین او زمان کا علماء حضرات دغت واجب پر قل زبانی سی زمان کا علماء حضرات فرمائیں چه اصل که اللہ جلال ہو انسانیس کروکے دا طاقت ند اخے چه آن طور کے ہر وقت کی جنات مین اللہ نلاتے انسانیس طرقے دا خط نہ دے چیار تیم عادتے پاشیہ سنگا چیمنگا تا سیو دا کرنگی عام طور عادت سرار وقتے انسان جننات بینو خود ری دا مطلب نہ دے ہا چی بل کو لی دینش دو مسئلہ دل دیاد صاحب ہے یو دا اقبل شکل شکل باندے دا اتفاقی مسئلہ دا اہل سنت والا دا اقبل شکل نا علاوہ ببل شکل باندے لی دیش او په څونو واقعيات لري زمیدارانه تاسو په دې په پټو کې شکل بدلول را بدلی دا الله دی ته قدرت ورکړی د پدې شکل باندې هرڅوب لیدې دایمه مسل په خپل شکل باندې لیدې او کني شلې نو بعضي علما دي چې نه استلال کوي چې بالکل نشي لیدې هغه بلکې امام شفیع رحمت الله او کولم ذکر کوي چې امام شفیع رحمت الله علیه ویل چې کوم انسان خبره ما په شکل لیدل نده ده دواهی برد کولشی بلکه ده تا بزدی روزورن ورد کولشی زکه ده ده سه خبر و قراتی ده قرآن سر مطابقه نده اولاد ده آدم تاوی تا سیلیده نشه نسنگ ده اجی مالی ده امام شعبیر حتی اللہ علیه فرمائی که ده انسان دواهی برد کولشی خود ده انسان تبا سزا ورد کولشی زکه ده مخالف ده قرآن خبره کئی مداد هغه خبر یو چې امام شافعي رحمت الله علیه وسلم دې دا خبره خپل ځان دې راغنه علماء او جوابونه کلی صحیح خبره ده تاسو ته ماوی خپل شکل باندې عام عادت کوم نشي دي مگر دا خطر کل عادت جانا چا ته الله هی لیدشي لکه نبی اسلام یو پیراموس کو نه یو ایبری طرح خطرناک جن نه نبی اسلام دې موږ دا ها خدا کا بلانے بیگوم کلب اسلام دې موږ دا بس نبی رسول سلام ایک دم اگر اٹھے چکه راگیر را کو نو نبی رسول سلام تله را دے دا چده جماعت دسته نسر او تعلق کو نبی رسول سلام سر صحابہ دا خبره کولا چې دا سې پیری راغل او راټینګ مګ او خیال موږ دې په کلم جسار له مدینی را مشمان راځي او پته په سې الله یې نه په سې ټوګه ور سره کې او ور په لدی کې خو ماته د سليمان دعا را دعا کوي وا او حبللی عادوا غابش انشاءل رستو سپاروګه درما شرکه اوسته دریشتمه دریشتمه کې راشي وحدل یم ملک الیم دایله حد می باوی خوایا ماته د سليمان عليه السلام د روانه رستو دات چې امله شوې نه د دې کلمه د سليمان السلام دواره اړه شو نو نبی عليه السلام یې ما پیریږي خو په څشکل دي الحمدلله چې نبی عليه السلام به یې یا سلیمانه دې سناتو دې سلام په خپل شکل باندې نه نو د دې او دې پر مې چې په شکل باندې لیدل دا ازل کې دې کې علمي بحث ته تاسو مخکې دا کځه ارزان لګ کځه مطلقہ لا دائمه ده دې کې نه لږ بحث پر مې چې په شکل باندې نه ممکن دی لکه د واقعات واقعیت ته سما ذکر کوو د دې واقعیت ته دې امامي شاپير هم تعالې جلوې بزرګ دي دا اول خبره دا اول خبره خپل زبان دي ولکه روح المعاني علاوه چې روح المعاني ولا وي چې دې دې اعلان کې پېری باندې دلیل نشته چې په خپل شکل باندې نشته یا الله ما شرف لې تان روح تعلم لې دي قرآن عادتیت ورسره چې عام جنات په بل شکل باندې هرڅو کې ویني ډېر کساني ویني او کلا یا یو لید الله تعالی دا رستګي او طاقت پیدا کیه یا پیغمبر صلی الله و سلام واقعا نقله نقله اغه لیدیش په خپل شکل باندې هم په دې آیات کې دا اگې کسره نشته او باز حضرت مډی اډی زیاته کړي کې چې اوی جما خپل شکل باندې نو دا کو پرکرته بل ولې دا خبري درست دي ا امام شفیع رحمت الله کو لغیم قابلیت چوي دي ها نهو يراكم هو وطبيله هو من حيث الله كرونه ده تاسو ويني او ده ده نزل وذره يد تاسو الله كري ويني تاسو لرم من حيث الله كرونه ده دا داس زينة جتاسو ده لده آغان الشر نزا سترناك دشمنی جتا خويني اوشتا دشمن نتی نبین ان جعلنا الشياطين اولياء للذين alloying منجول دي شيطانان اولياء دوستان للذين دعاءت سان لپاره لا يؤمنون شي ایمان نه کوي کدي ايات کې څه ووي چې خدعو یې مون دوستان کړي دایي به یې سونه نشو کافران الذين لا يؤمنون چې ګم دی کافران دیږي ایمان نه را دي نو او ہم نے اعلان نہ خامہ غائب کوم راکی مددی جواب رستم انشاءاللہ آیات کے تقبل را روانہ ہیں انهم متخذ الشیابین النویدی سرید کہ کلذین سرید نہ بس اللہ ولا دوستاں جو غلی نہیں ہے رضیہ وقت دی دیو سره محبت تے ما اللہ تلہ صحیحہ تے جتے چا شیخو ہی دنیا کے خاطر کریں اور دنیا کے اختیار ورکل تے چا کو پر خوا تے او کده چا ایمان خوکده نیه ایمانی ورکره ده که آگه بنده اللہ خوش آدم ده نه اتراز نیش کدی جا پک پلک ورکره ده نه اللہ و لذک شیطانان دوستان گرزولی ده انا جانن الشیطین اولیاء اللہ و ایمان گرزولی دی شیطانان اولیاء دوستان للذین آتساند پرالای امینون جی ایمان نرائی و ایزا باعلو فاق تن قالو <سؤال> وجدنا علیہ آبائنا هر کل <سؤال> چی دی مشرکان یو کار دا گناہ پاہشه او کی دا پاہشه دست مراد دی نزل تکی علماء دو مطلب ادھے بیان کری دی دا پاہشه دو مطلب بیان کری دی یعو دا چی دی با پربند کو بیت اللہ دا بیت اللہ ناگیر چاپی بیت تواب کو پربند دی مشرکانو دی دا کردی با زګری به دې ته صرف عرب چې کوم قریش او یا د هغه خلائفاو د هغه چې کملګری نو د هغه په کپلو کې کاو او تاسو به ده بار نراي او غیره نه تغیب ورته کپلو کې ورکه د هغه په کپلو کې بے توا او هغه ورته کپلو باندې ورنکله نو یو شیر به وي الیوم يبدو بعضه او کل و ما من هه په حلو دا شیر به او کپلو به یې زمات کمن دمنه قرشه مننه بهاله قرکیه ټول خدای د لپاره د تکتل د چر لپاره حلالونه نو که زنا نه بده بار نه رااله نه به د شپې توا په من په باندې نه باندې او که سړوونو هم په باندې او که چر په آن کبو او په برابرې کوس نو آن په لید او نو دی ورپسې آیاتونه کې تقریبا سبا ته حرم رسومات د دبین البلاد تواب پر دوران کې بدی کول پربرند باندې تواب نه الله او دی خبر دي باندې کوي الله وجدا اکر مکو نک چابه تاسو کو چې انا د تاسو اولی کوي دلیل سره ندی به جواب کې وجد نہ علیه ابا پدی باندې موږ په ګل بیا راغلی لازموند د اعلان بس هغه مدعا کار کو پربرند باندې باندې تواب کو پدی کا چکم کې به ګناوه نه کری لهذا موږ دی که پلان کې پدین باندې روان یو موږ بر په بربند اوه یو دلیل به را ذکر نو د دلیل جواب الله دې ورکړي د دې جواب ذکر دې ورکړي دا خبر اخته را و چې تاسو پلان دومره دا غي په ترت سليم نو تیات سليم نو دا قواشات شیکاله په بربند ته خپل ناوی مصباح دین باندې چې تاسو اتباع کو قبلان دي کې به حق دې اتباع وکړه د دې خبر جواب الله دې او اجنه خبره بدی دا په لچ دا منتدا الله <سؤال> حکم دي دا په برنامه تعقل نه چا حکم دي دا الله حکم دي داږي جواب الله ورغې کلوه پیغمبر ان الله لا یامر بالخشا الله حکم نکي پنا روا او سر داوته زنه روا کوي چې کپلو باسه په برنده باندې دا خو سفنا روا کوي نو الله تعالی دا روا او حکم نکي حت کو تاس دعای په الله باندې هغه خبره مالا تعلمون چی پاغه باندې تاس نه کویږي هغه تاسو سره سائلمون نشته د دې تاسو سره دلیلون نشته چې الله د دې خبره حکم کړل دی چې په بربند باندې ایبارت کوي الله مو چرنده حکم نه کړی تاسو ته چې بربند باندې ایبارت کوي نو تاس وایې دا یې سائلم تاسو سره نشته یعنی په الله باندې دروونه وي نوار آت دا کارستا غلط تا پا بربنڈا بانده او دا دوالا دلیل جی پیشت ہوئی یو دا تلارنی که اتبا ندا غلط تا اتبا دیم داده نسبت کول اللہ تا دام غلط تی زکا اللہ دا دا سن ناروا اخم نکه نداده آیانت یو مطلب داله چه دا پا حیشین مراد داله ویزا پا حلوم هر کل جریب پا بربنڈا بانده تواب که نبیہ جواب که دا دو خبری زکر اګه د دې نه شرکا haste آیات هم هغه څه وایي و اذا هر کل جدی الناکار کارو کی شرک کی الله سره څو شریک کړو که تاسو ته وکی جواب کی بیا سوې وجدنا عليها عبا زمون کي وړاندو د شرک کړو هر دې جواب الله ځکه نه ورته استاد جو ناروا کړو د خپل خالق مالک سره پیدا کون دي سره شریک خبر نه دلیل بغا په شک او چې دا حکم د الله نه غا شرک موږ الله سره جوړو او الله ته کوم جوړو نه دا, دا ناروا کار د الله د دې جواب ورکړي ان الله الا یامر بالفسق الله دا ناروا حکم نه کوي د شرک حکم نه کوي اتقولون علی الله ما تعلمون تاسو وايي که الله باندې هغه خبر چې باغینه کوي دلیل تاسو تر از علم نشته د شرک جواز باندې تاسو تر از دلیل نشته دا تاسو الله باندې غاو جوړو جوړا راځم جوړو په اغشیر مرسی یا بني آدم ایلا د آدم اولاد د آدم لا یفتننکم الشیطان و فتنہ کیوان چیتا دلا شیطان لا یفتننکم الشیطان خامہ تا دلا گمراہ کی شیطان کنا اخراج ابایکم من الجنہ د دیو جنہ چیرو کلی دی ابایکم رب لارکتو من الجنتہ د جنت نا نو کافر مسلمان لغیر لمیر پکارد تر شیطان فتنہ کوي یانزی و ان هوان لباس هما یانزی د ن Onion چه اوحکلیوی ان هما دیدوالو نا اوحکلیویя دو لباس هوا کپلیدا دیدوالو هما چه خettre ریکلتوالو تاً سوا آتی ما اورتونا دادوالو که اورت دخ muscularی زرے میرید بیا tiesه تب اینکڑوگ اا لبس کندا دولپٹونا اوٹ یا د پندونا والے ترنو مکولی اینا ایکینا اللہ <سؤال> شیطان چھ دے یراکم وینی تاسو لرا یا اینا ایکینا شان دا دے یراکم ہوا دے وینی تاسو لرا یراکم وینی او اولاد من حیثو دتا سزینہ لا تراؤنا ہم چی تاسو نوینی دوی لرا اینا ایکینا منگردو لده شیطانا اولیاء دوستانو للذینا دپا دا دستانو لا یومینون چیمان نرالی داغی شیطان حوکتنو اللہو یمو دوست کلوی دوستان و ایراو با وحکی فعلو جدی امتکابو کی و کی دیبان شیطان یعنا روان شرک یا خبر بند تواب نو و ذي ماي وجنا من مندل دي عليها پدې باندې پدې پاېشکار اا انا بلران زمغا والله هو, مرنا والله هو امرنا بها والله ولا تجدي امرنا بها او کمه کړه د منتابه اپ دې کار باندې قل ويا قيام برا ان الله يکن الله تعالى لا يامركم نکي بالبا شقنا رو کبیر کار باندې تہ کوولون علی اللہ آیات وای پالبند ما او خبره لا تعلم جتا پاغه نه پويګي دایره دسر مشته کو دمتي رحم ساکين کرین و حداه پات تا چې کوم حکم کوي چې د شیطان او غیره ټکو ته خپل وړاندان هي کریم خپل شيطان دې دې روان وسه کریم خپل ملوق دشمن مزګه چفتاري نه د مخروض دې ملوق مخروض دې کریم خپل تزمو محافظت شي کریم خپل تزمو چا زنده او ته له دوزګرته لید کریم خپل لوی ترتاله والے مننه نه بچی کریم خپل یا الله چې ویناو موږ دې دین کول کړي محمد رسول الله تعالی تراضی شي پر راځنه سیمور